Zu so dieser Buchmesse ist auch ein neues Buch des ungarischen Autor Laszlo Krasna Hokkey erschienen mit dem Titel Die Welt voran im Fischer Verlag. Und Krasna Hokkey mag euch vielleicht bekannt sein. Der ist der Romanautor, der quasi die Romanvorlagen zu den Filmen des ungarischen Regisseurs Bela Tarr äh, geschrieben hat. Äh, bekannt ist vielleicht der Film Satan Tango, der ist acht Stunden lang oder über acht Stunden lang Und ja, ein bisschen bewegen sich diese Filme in so einem Kosmos, ähm, vielleicht wie Tarkovsky oder so, sehr langsam, beschaulich. Und die Romane von Krasner Hawkeye haben auf jeden Fall ähnliche, surreale Qualitäten. Bei diesem neuen Werk, das ist eigentlich kein Roman, es ist eine Sammlung von kurzen Erzählungen, die ähm, ein angenehmen, minimalistisches ähm, Gefühl vermitteln. Also es ein bisschen wie bei Kafka, oft wird man auch an Wittgenstein erinnert oder an Beckett, also es sind <lacht> Erzählungen, die sich so ein bisschen versperren oder verweigern und das hat mir auf jeden Fall auch sehr gefallen also zu dieser Buchmesse da waren sind mir viele Romane jetzt begegnet, zum Beispiel von Gewinner des äh, Buchpreises zur europäischen Verständigung Mircea Cartorescu, das sind sehr verschnörkelte lyrische äh, Werke und dieses neue Buch von Laszlo Krasna-Hawkei, das hat doch, ist doch irgendwie einer anderen äh, Welt angehörig, also wo die Autoren sich so dieser Erzählung auch ein bisschen verweigern. Ja, das Buch ist auch voller äh, Bezüge zum bisherigen Werk von Krasna-Hawkei oder möglicherweise sogar zu den Filmen von Bela Tarr. Und ähm, ein bisschen erinnert es auch an die ähm, Erzählungen oder an die Bücher von Alexander Kluge. Also es hat auch ein bisschen was Filmisches. Ich lese euch kurz was vor aus einer Erzählung namens El Ultimo Lobo, die möglicherweise in Berlin spielt und darin wird Sternburg getrunken. <lacht> El Ultimo Lobo. Gerade lachte er, aber befreit, wie sein Lachen sein sollte, war es nicht. Er war zu sehr mit dem Gedanken beschäftigt, ob es überhaupt einen Unterschied gab zwischen der Last der Vergeblichkeit und der Verachtung und worauf sich das Ganze bezog, denn er war der Meinung, dass es sich unabänderlich auf alles bezog, das aus allem und überall her strahlte, wenn aber auf alles und überall her, dann war ziemlich schwer zu sagen, worauf eigentlich und woher. <lacht> auf jeden Fall kam das Lachen nicht von Herzen, denn Vergeblichkeit und Verachtung lasteten auf seinen Tagen. Er machte nichts, absolut nichts. Er trieb sich hier und da herum, saß stundenlang im Sparschwein vor der ersten Flasche Sternburg und um ihn war alles voller Vergeblichkeit. Dazu die Verachtung. Manchmal ließ das nach, manchmal vergaß er es und starrte nur vollkommen stumpfsinnig vor sich hin, starrte minutenlang auf einen Riss oder einen Fleck auf den Dielen der Bar. Nichts war einfacher, nach dem Aufwachen sofort hinunter zur Ecke und da anfangen und da auch aufhören. Nicht, dass er sich hatte, hätte volllaufen lassen, dazu hatte er auch gar nicht das Geld und überhaupt eher aus Gewohnheit und da er irgendwann einmal das Billigste gewählt und gesagt hatte, »Ein Sternburg, bitte!« im Original wird das übrigens Deutsch geschrieben, <lacht> brachte man ihm immer das, wenn man ihn sah, er musste nichts sagen. Er betrat das Sparschwein und schon stand das Sternbock auf seinem Tisch. Er trank es natürlich nicht wirklich, nippte nur ab und zu daran, um bleiben zu können. Und normalerweise blieb er auch zwei, drei Stunden, aber selbst dann stand er nur deshalb vom Tisch auf um auf den schmutzigen Gehwegen der Hauptstraße eine Runde zu drehen, zur Göben, dann weiter am Kleistpark vorbei, zum Kaiser-Wilhelm-Platz, dort beim Fischhändler und beim Humana-Second-Hand, hinüber auf die andere Seite und schon wieder zurück. Der Gehweg war entsetzlich schmutzig, ständig spuckten alle aus, egal ob jung oder alt, alle spuckten ständig aus, wenn er lief oder irgendwo stand, sie spuckten selbst dann aus, wenn sie eine Schaufensterauslage betrachteten oder auf den Bus warteten. Und vielleicht klebte deshalb und davon alles, Wenn er lief, hier konnte man nicht spazieren gehen, denn man hatte sofort das Gefühl, kleben zu bleiben. Hier brauchte man eine bestimmte Geschwindigkeit, einen flotten Laufschritt, wie er es nannte, um nichts zu spüren. Noch dazu glänzte in den Hauseingängen die über Nacht festgefrorene Kotze und auch die Wände waren schmutzig. Sogar die kurdischen Graffiti hatte die Zeit abgewaschen. Kurzum, die Hauptstraße, das war... Der Anfang, und das war auch das Ende, gerade lachte er, aber er las ihn kein zweites Mal, rührte den Brief, zumindest eine Weile überhaupt nicht mehr an. Was für ein Blödsinn, sagte er zu dem Ungarn hinter dem Tresen, der aber ihn sah, sah ihn nur an, zog fragend die Augenbrauen hoch, er hörte nicht, was man ihm sagte, so laut ließ er die Musik heulen, den schleimigsten türkischen Pop, wie immer im Sparschwein, entweder Mustafa Sandal oder Tarkan, oder Tarkan oder Mustafa Sandal was nicht recht zu erklären war. Denn der Eigentümer versuchte vergeblich, die Türken damit hereinzulocken. In eine Bar, in der auch Alkohol ausgeschenkt wurde, kamen sie eher, eher irrtümlicherweise. Ach, nichts weiter, er winkte ab und sah zum Fenster hinaus. Ja, in so einem Universum bewegen sich die Figuren des Ungarn Laszlo Kraschner Horkai in ganz verschiedenen Orten, aber immer in einer recht finsteren Welt. Also wenn man diese Filme von Bela Tarr kennt, dann wird man das ungefähr einordnen können, was für eine Atmosphäre da entfaltet wird. Und ja, also ich kann dieses Buch auf jeden Fall, obwohl es etwas sperrig ist, sehr empfehlen. La Schluckraschner Hawkeye, Die Welt voran, erschienen im Fischer Verlag zu dieser Buchmesse im März 2015. Ja, ich spiele noch etwas Musik, wo wir gerade in Berlin waren in dieser Erzählung. spiele ich doch was von Stereo Total mit dem schönen Lied Cafeteria Ideal, François Cactus. Sourire chaud, cuillère plastique, secours volant, sa robotique, café des cafés. la la, la.